گران محترمایین کو مولانا مفتي تو سي په فاسټ د اوره تاسو د قران نمبر او نمبر 6 چې په محللا بل خير مرغز کې په 22 نو او 23 نو د اورایټ کې شیدل د دې د مینا یو پته اصفه کې ارشاد د تو د سمت کې سره شیدل د مارکت دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نيزديو چاو جاګیرا روډ سوامي پرپرایټر انور شیر تو هی دي موبایل نمبر 035710124 الغت الغت فيه من اللغت الغت والغوط معناه الغت يا الغيتو شروع كاي او اذا معقوز د اللغتنا وهو كسره الاصوات دا كسر دا صوات توي الغيتو والغوط معناه الغيتو علي شروع كاي او اذا معقوز د اللغتنا كسره دا صوات او يباي كانا بازو ميوهيل بازن اذا رايت محمدن يقروا فعارضوه بال بر... بالرزق والشارى وقيل اكثروا اكثروا الكلام حتى ما يقول وقيل سيه في وجهه کنه معنی دي وای بازو بازو توسوسه چولې چه كلا تاسو محمد رسول الله ويني چې دې قران ولې نو بس شعرونو وغیرہ شروع کوي یو اشعار وای او بیا بعضی معنی دا کړل دا چې اکثرل کلامه حتا يتخلط عليه ما يقول چې کله دې قران وای نو تاسو خبر ډیر زیاته کوی چې دبا نه خپل خبرین غړې وډی شي دا ایدا څنګه چې درس کې او شروع یو دا خبر اخو دغه شروع شون سره و چې دا سوی اخو توجوه بدلېږي نو دا توجوه ولا بدلوي لکه دیا تیج منگا درس کهو دیا تیلسو کراشی دا خبر شروع که نو زمان توجه شي زمان توجه شي دا ایداسی دا رنگ بلا مانا غوی خازن وی دا مانا سیحو فی وجهی دا دا مخی تا چغی وال شروع که چغی به شروع که هی هی چغی شروع که دا دا زمانی دا جایلت رسوم و طول او اللہ و ابن کسیر ذکر کهی وای هازا حالو ها اولای جهلته مین القفار ومن صلق مسلقه و من د سماع القران دا د کافیرو او د کافیرو پلار باندې چ سوکروان دغه خاصلاته چایله قران ولېګی ندی بشور کای شور با کای د زمانہ د جاہلیت ظلم شیرونه شورو کا چ خلک قران تغه کیندو سم داسې دی فلنذیقن الذین پس خامخ ابسکوم منگا آ راکاسانو ته چکو فرې کړه د عذاب دردناک او هغه مها بدله بور کومنګای را په بد د سبانه چې د اوچې چې او دای چې املی کا زالیکا جزاء دا دا بدلا د دشمنانو د الله تعالی جوړ دی د دې لپاره فیا پای کې کور د مش ګری دی همیشه بد جهنم کې بدلا دا په سبب دا امال باندې چودې پاتون بدلا دا په سبب دا چودې پاتون زمون باندې چنکارې کا وکال الزینا وقال الذين او بویا کسان کا پرو چکو پر کړه دې ارا بزمنګه او های مونتا اغه دوا قسمه خلکو چې گمراه کړیو مونګه د جناتو او د انسانانو نا د پیریا نو د انسانانو نا یا لا دوا قسمه خلکو چې مونږه گمراه کړو هغه مونته وخه کنه الله بو توي سوال سره کوئی نو بدا کی نجعل دا دی به داې کې نه جا همما ته دغ دا می چو ګزومونګهغی للهه لاندې د ق دمونو خپلو نه لکوونه من سپلی نه د دپاره چې شیغې من سپلی نه د لااندونه لاندې د لاوونه چېقل لاندې شي داولې دا دنیا کې به پس سر ګرزو کوونتونته ش کوونهفییم چې او دا تا زمامو ل س پس خبر وکړيکه د قرآ خلاب نارڅ کوې مونږ منظور دی دي طبغ پس غګ نه کې داغی بارا که بشلی دل براسی چه خبره کم توم تو شاک کونه فیم او تونو که چه با پاشو نپو گو بانده بی کینول و سر تا بی خیجولی و گرزال بی او دانده با دول که غگی دا دو پو گو باناست و دل بدهی دو اغدو گو دلانده داغه کوناټو د لاندې دا کوناټي به د پوګو پراتو د سر د پاسه کې نو له ډنګه د ډنګه ډنګه د ډنګاو تابا ګډېدل نو چې دنیا کې په سربانه ګرزوله او گمراه کړو هغه په سروانو وانو قیامت کو یا الله لګرا ترا مخامخ کینا د څوک یو سره کترو څوک یو سره دای ودا شي یا الله د خپل انده کې وېځه کې پک وګو باندې ګرزوله دلګي خورا ترا دی خوکا ال تبو ته داوي ته به جواب سي کې تیر شوی الله بوته وی لکل ضعف ده هر یو تن ستاسو لپاره کوم شران او کشنن ډبل عذاب ډبل عذاب بيدلا تاسو اله دنیا کې مدلس پرګیدار کړی وې ان الذين بشاره تو پر استقامت باندې ان الذين بشککه سن قالو چې ویلو غي ربنا الله بیا کلک فاتیشو په پا باندې مفسرین کرام ذکر کوي حضرت علی قول لم یلتفتو الی داز استقامت چې بل الٰه ته د سره کتلیمنو یو الله باندې باور وکړېوا تہ تا نازلونه نازلیږي باپ دایبان په وخت دمر کېواله نتیجه نازلیږي باپ دایبان دې پرشته وایي بواتا الله تخابو چې مغم جنې الله تاسو او مغم تاسو زيره حاصل کړي دویمه نتیجه او زيره حاصل کړي په جنت باندې تاسو چوادې کولې شو سره دریمه نتیجه نه نو اولیاء کوم منګيو مددګاران تاسو په ژوند د دنیا او په کې یا منګيو ملګري تاسو په او په او سلوره نتیجہ ولکم فیھا استاسره پارا پدی پا جنت یا سبوی چغالی نفسن استاس استاسره پارا باغ سوی ما فیھا پدی جنت کی ما اغ سوی تداونا چغالی یتاسو نوزلن مل مستیا بوی میر مین غفور الرحیم ما مین غفور الرحیم د طرفا ده الله بدلا مل مستیا گئی نوزل مل مستیا بوي د بخون د بون کی مهربان بادشاہنا او د الله مل مستیا اميشه هميشه وي ومن احسنو قولا ممن دا الى الله ترغيب الى توحيد او طريقه د تبلیغ ومن احسنو شوق د رخصت فوي نا دا چانا دا الى الله چوي بلال الله او وي بلل خلق لرا په تر باندې او اعماله کو <صوح> وقال او ايته انني بيشكا زم من المسلمين يم دو موحديدنا قال <تحدث> <تحدث> له دات مقصد بدل کو وي ګوره من احسن قولا ممن داعي الى الله واعمل الصالحات وقال انني من المسلمين هاي چه زي مدعاء مسلماناننا نا نا دا قول د اظهار دا, دا قيده دے او دا به تور سراج المنير ذکر کئ به تور دا باباتور فخر او اظهار حقیقت وای چې زم د موحدینونه دې د پاره چې تم ادم مفسدین طانه ختم شي اعلان وک صفه نه هیڅ یم ز د عام مسلمانانو نه بس د مسلمانانو نه نه صفه د هر مشرک نبري ما چې تمه دنه ختم شي او دا هر داعی ته شامل ده او موذن و غیره پکې داخلي ولا تنستویل حسنته او برابر نه دی توحید او ولا او نه شرک یا برابر نه دی حسنانه کیچه سنت ته ولا او نه بدی چې بدعت اے د صاحب اللتیه سنو دفقا بدایلرا دفقا بدایلرا بللتی په هغه طریقه باندې یا دا یعنی شرک دې نو دغه بدی کا په توحید باندې او ڈیرہ خیستت ہوئی دے یا سنت دا بیدعات تے نو دا ختم کا پا سنت ماندے فا ایزا اللہ زی په نا صاف پا دا وقت کے آغا سڑے چے پا مابین پا مابین دا آغا کی دشمنی دا گویا کے آغا دوس پاوی خالص حمیم خالص خالص دوس پا دے اگر خدا کلا چې مسالہ بیان کے وما يلقها او ناخليدي خ... ناخليدي خويلرا الا الذين ماگر اه حسن صبرو چ صبر کړه دي و ما يلقها ناخليدي خويلرا الا ذو حزلن ماگر اه ذو حزلن ماگر هاوند هيسي لوی و ما ينزا نکا او چر اور اسی گي تا تا د طرفه شیطان نن زون سو سو سچوکا فاستایز نو پس بناوا الله تعالی سبحانه الله تعالی د دوی دنک او و من اياته الليل والنهار دليل او د دنخو دو قدرت دباری تالا نشپا دا او رزاو نورا سپوگمه دی پس تاسو سجده ما کوئی نورتا او نسپوگمه داو سجده و که اللہ تالا زادا چه پیدا کلی دی لرا که چری ای تاسو خواست دا او بندگی عبادت که چری ای تاسو چه خواست دا دی اللہ عبادت کوئی پا اینستک برو پس که چری دا ای زان غٹ نو پس آغا پرشتی اندارب دیکا چه ستارب سخدی یو سبی ہو ناله یا نوید دی الله تعالی دا پر بیل لیله د شپې او دا راز او غی نسټړي کیږي وامن آیاته د وین دلیل عقلی او د نوحو د قدرت د باری تعالی نداري چې بشکته ونزمک لرا خاشاتن اوچا پس هر کلا چې او ورو منګه پای باندي باران نو تازه شی وربط او ډډشی د پاره د زرغونی بشکه اغازات احیا چ تازه کی ژوندۍ کی د زمک لرا لمحل موت خام حجوندی کون کړي ملا بجوندی کوي ها آلل حلواي ول خانق پښانته نه چې ژوندۍ بجوندۍ کوي ان هو على كل شين قدير بيشکه الله تعالى هر شي باندې قدرت ولاده ان الذين زجر کومن کيرين د قرانو بيشکه اکسان يلهدو نا يلهدو نا چې کجروي کوي پیاتون زمږه کله اخفون علينا پټنیلې ایمان په قران باندې نه راډیو بل طرف تمایل کیږي دا ملحد چوي قران کې هدایت نشته بل طرف ته زي الله يميلون عن الايمان بالقران شعر دا حساب معنا کولا چې د ایمان نه مایل کی ایمان بالقران نه مایل کیږي بل طرف ته اصن يلقا ايا هر جا څوک دی يلکا څوګر زوله شو فاور کې غا و... ایا پاستیاو سوګ دې چو زولې شو پور کې د غواره دې یا اغه سوګ چې راغې آمنا محفوظ پر از د قیامت باندې ای عملو عملو کې تاسو, تاسو دا څه چو حج تاسو به شک کده الله تعالی په باندې چې تاسو عمل کوي لې دونکې دې ان اللذین صدقات د قرانو بهشکه که سان چې کو فري کړه دې بې ذکرې په قران کریم باندې لم ما جا مر کلا چې راغلې دې تا نو ل یوذبون عذاب ولور شي و انه او بهشکه د الله تعالی همه وإنه لا كتاب نبيشکا دا قران هم ها کتاب دی غالب غالب دی عزیز ګراند په الله یا دا معنا الله دی عزت ورکړلې دی یا دا معنا چې ګراند په شیطان باندې لا یاتیھ الباطلو نشرات دیتا باطل منباین یادہی ولا من خلفین درست مخک د دینانه درست د دینه مانس من ولای حفاظت کړل نه ہم نزل ذکر و ان لولا حافظن یا لا یاتیھ الباطلو ال مکذب دروغ جنون کې وطن مخک نه اتل شي نه یا باطل نہ مراد تغیر نہ شرات له تغیر مفسرین معنا کئ نه د مخک نه نه دروستونه تغیر پکې ناراضی یا د معنی لا یا تیل باطلو ناراضی په دیکې باطل یعنی دروغ من بین ی د پاک بار مازیو کې ولا من خلفی نه پاک بار مستقبلو اس ایس قسم دروغ پکې نشته ناازې لدلې د طره په د حکمت والا بهشایلی شوي نه ما یو قالو لکه تسللی نه ویل سلام تا نه شوویل تا ته مګرغا چې ویللی شويووغام بیا تا, تا مخکستانه بشه که ستاخواام مه خاونده مخفیه تی خاونې داذاب دردنا کوو ولو اوجانالنا او کچره اوګر زومنګې ل را یاره دا قآ د زانه جوړه شوي دی و د ځانه جوړو نه دی دا درم باب او هغې کې د دوه اعتازونو در او د سلووره م شوې او کچاري غرذولې موږ دې قرأ غرذولې موږ دې کتاب لره قرأان یو قران داسې اجامين چې غیر فصیح نو بیا بدوي وی لولا فصله تو ولتفسيل فرني دې بيان کل شو او دا به وي چې آیا قران غیر فصیح ده و عربی و نو دا پیغمبر عربی ده هوا دا د پارا د کسانو د چیمان راول ده هدایت او شفاده والذین وکسان چیمان راળી ایمان نراळी نو پغ غونو د غی کی بوج ده او دا قرانی کریم پ غی باندے حم ما خونده حجت اولایکا د پلتان یو نو یو داونا یو نا داونا رابل لکی کی بعده مکان لری نا ولقد اتینا موسل الکتاب سلامم یره کتاب حق ده نو اختلاف پکې والو شو نو موسی علی سلام خو اكو هغه کې بیا اختلاف شوه والا قد اتینا تاکي سره ورکلوم غ موسی علی صلوات والسلام کتاب نو خامہ اختلاف کل شو پای پس اختلاف کل شو پای کې ولو لا کلمتون کچره نه وې کلمه راغه کلمه 14 شوهې فیصله 14 شوهې ما کې د رب ستپې دا راشه ودا مخ کې دربستانه نو خا مخه پیڅاله بکلی شو په ما بند دای کی کچره آغه پیڅاله د قیامت چې مخ کې سب مخ که تیرا شويدا فیصله دا غيست درب د طرف نه معنا غا فیصله شوی دا, دا, دا, دا چې قیامت با راځي و و نو او ارچل به سزا او غیره ورکوم کداسه نوې نو اوس په فیصله شوی بدل و وا انهم او بهشکه دي خامہ دي په شک کې د قران کریم نا موري به قراره معنا عمله صالحا هرچا سوغه چا ملوک نو د پارا نو عمل کوي د پاره د فائدې د خپل نفس او چا چې بدیو کړه نفع علیها و په د باندې دي و ما ربکونه دربستاب زلالم من ظلم کونه په بندګانو باندې دلیل عقلی الیه یرد علمص ده الله تعالی تعالی ده خاص دی الله تعالی تواپس کوله شی علم د قیامت او نراوزی د من اكمه یعنی د غون شو دا غینه و ما تحمل او نفرت کوي حمل یومادا ولا او نه مګر دا ټول په علم د bari taala کې وایو مې ينادي په خېف او خري په راز باندې چواز به کې دی ته چرت دې زما شریکان قالو قالو نو به دی اذن naka خبردار کړل دې منګا تعالی را ما مننا من مين شهيد جنسته ز موږ نا مين شهيد یو غوا و زل رکب شید دينه دی ما هغه ما بودانه الله و ته شریکان چرت دې ندي بداسي کې جی مونږ ته تعالی خبردار کړل چې مونږ سره غواړی سی او غواانو ما مننا من شهید و او روک ان هم د دینا ما هغه ما بوتا نه باتلا کانو چود یادوونه چې یادوونه چې بللې من قبل مخ کې د دینه غمان بوکلې چې نه بيدې د دې د پار چې نشټره د دې د پارا می محیز سب بچاو لا یسامل انسانو زجر مشریکینو نستړی کیږي انسان دو دوआ د خیر نه دو دوआ د مان تبلنی د دوआ د خیر نه یعنی د دو دوआ دیر غواری او اے ماسو شروع او کچر او رسیگی فقر او مرزو شر فقرو مرض نا پیاوس ناو او مهدا په څلکی قنوطا دیر نا امیدا چې په مخیخ کار شي ولئن ازق او کچره اورس او اسا او کو منګ دتا مهرباني د خپل طرف نا پستا غ مصیبت نا چې رسیدلې د تانو خامخا وای دی ها زالید زمدو وجه نه دا و ما سنصات او ګمان نکوم از په قیامت باندې قائمته دراتلو ولئن رجوتو کچره ځواپس شمه خپل رب ته نو به شکه زما د پاره غ څخه پالانو نبئ ان الذين پس خبر باور کومګه کسان ته چکو پر کړي په معلوم باندې چې د عمل کولو خامخو بس کو مونږ دایته د عذاب سخت نه و اذا انعمنا هر کله چې مونږ انعام کو په انسان مشرک باندې ارزانو دی اړیږي و نا اولر کیږي به جانې به پخپل اړخ سره دا د زمانه د جاہلیت یو ظلم انعام په نو د الله احسانات اغیر کی او تکبر شروع کی او دغه سوره ای بنی اسرائیل کیم تیر شیو سوری بنی اسرائیل کی و ایزا همستا و شر رو او هر کلاچ و کلا تکلیف فضو دو آین آریز نو بیاده خواونوی دو دو آلو لوی لوی دو آگانو لوی لوی پلنی پلنی دو آگانی بیا غواری قول آرائی تم زجر پومن کرین دو کتاب باندې او آیا تاسو غور کرده ده کچاری وی داد ترف دال لا تالانو بیا انکار کوی تاسو پده بانده نو او من ازل له چې څوک د ډېر ګمرا مې من مندا چانه هو فی شقاق بعید چې هغه د پغه خلاف لری کې د حق نه کدا د الله د طرف نه او بیام هم تاسو انکار کوی نو د هغه چانه چې د دې قران نه دا د هغه چانه چې خلاف کوي او ډیر لره خلاف شته حق نه ډیر لره تل یغنه بیا بل سو ګمراشتې نور نه که کنه چې دا کتاب پرې فوده ده او بل فاصله ده نو دنه نو ګمرا اف بل سو کې نشته سانو رې هم دیم دلیل عقلی سانو رې مايات نظر دا چې بخي مونږه ده ته نه خیده قدرت په فلسفه اقفاطرا فوده عالم کې او فی انفسه او نفسونو د دې کې تر دې پورې چې ظاهر بشې چې به دا مسله ته بالکل حق ده او الم یکفی ربک اوولم با زائده داو شهادت لفظ موضوع ته اوولم يكفي بربك ايا ندي كافي گواهي درپستا ايا ندي كافي گواهي درپستا په دی باندې بهشکه دا, دا, دا الله تعالی پروي شي باندې شهيد گواده علا خبردار بهشکه دا بهشکه دي په شک کې د ملاقات د خپل پرورديګار نه خبرار بهشکه دا الله تعالی پروي شي باندې ها تا كون د صورت صورت ممتازو پا آغا اعتراضات ارباو بانده دارنگی صورت ممتازو چه زمکی آسمان وی منگا تابدار رازو صورت ممتازو پا دی قول ده کافرو چه وی دی قرآن تا غوگ مگدهی صورت ممتازو پا دی بانده چه منگا ده اخپل مابودان ده قدمون لانده گرزو لگه خورا توخه دارنگی صورت ممتازو پا آغا صفات سلاسا ده داگی بانده چه پا دی آیات کی ذکرو ومن احسن و قولم من من د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 کذالک یوحى الیک و الّذین من قبلک الله العزیز الحکیم سوره شورا مکی سوره ته ترتیب دو قران کریم کی دو سل وختم دے پس دو سوره حمیم سجدہ अवतरतीब नुज़ूल की द्वश पेतंदे बस द सूरह हामिम सजदेना अरबत दमा काबल सूरत सूरह हामिम सजदा सारा पगनु जु बांधवे यवदा سدا ترتیبان او نزولان دوالا د حم میم سجدهنا باد ده زیات رب نور ضرورت استاننا دارنګه التا سلور اعتراضات داغه دصفیه کول او داری جوابات کول شواره دي دل په مسائل توحید باندې مغلتا نور دਰੇ سوالات او دغه د فیا او دغه دا جوابات دانګې حامین سجدا کې زجرو معترضینوتا نذلتا ترغیب دے اله التحکیم القرآن قرآن له فیصله راړای مخ ماړوي او اعتراضونه مکه وي دارنګي الته ترغيب او طرف د دعواد باندې چې دعواد ورکي مندلته صفات د دایي بیانې دارنګي مخک صورت کې مزمت د شرک بیان کو او دای یوې چې ما سمرا اقوام تبا کړو نو هغه مې د شرک د واجه تبا کړو ندل تداه مزید قواحت ذکر کئ تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکه يسبحون بحمد ربهم داواد صورت ما هغه 10 ساده دغه سوالونه دا, دا, دا, دا, دا چې کوم خاص اعتراضات تی دا دای د دا او هغه درې سوالات دي یو سوال دا وی ته متفردي په خپل مسالې کې یوازې نو جواب چې زه اواز نیم ټول انبیاء ته امداه شوی و لاکه اول دریم نمبر یاد کې ذکر کای تاسو ګورئ کذا الکایو هی اوم دارنګ وای کړي داتا تا او آ کسانو تا من قبل کا چې مخکې اوستانه الله العزیز الحکیم الله مه ربان بادشاہ الله العزیز اور بادشاہ الحکیم حکمت والا اغه زور اور حکمت والا بادشاہ الله اغه تا تا اوستانه مخکې تمام انبیا و تا اوم دارنګ وای کړي واه په مسائل توید باندې دارنګ د دې سوال دويم جواب ا بیا د دې سوال دويم جواب آ بیا آیات نمبر 8 م کې تاسو ګورئ دويم جوابه وکذا لک او حینا الیکا قرانن ام القرا ومن حولها وتنذى یومل جمع لا ریب فی تا زمان که مال ده چه مانتا تواحی کلی ده ده قرآن آرابی جوا که ده ده پارا چه وی آرابی اصل ده کلو مکه مکرمه ومن حوله وطول دنیا طول دنیا ویاره اللہ اکبر ما ده تواحی کلی ده یوازه نی دارنگی ده ده شبه درین جواب آن ایات لمبر دیار لسم کے شرع لکم من الدینی ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصواینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی مقرر کرد اللہ تعالیٰ سطح فراد دین آشیچ وسیعت کڑو حکم کڑو پائی سرنو علیہ السلام تا او آوا چې وای کړي و مونږه تا تا و ما وسوینا بي إبراهيم او موسی وایسا او آ شهیدله مکرر کړه دې چه ی باندې حکم کړو مونږه إبراهيم او موسی وایسا تا په دې خبره چې قائم کوي تاسو دینه بیان دما وسوینا دې دین یعنی توحید او تفریقه ما وی په دې کې انسان مستانه مخ کې سومره انبیای چې تلو او تامیم د هوا او دامه وت ویلو دا واه وا چې مسال توید بیان کانو ته متفرد نه یوازنی دیم سوال تدې صورت کې چې اره عام کتابونوستا مخالفتي کتابونو یو سو یو تبل سو عام کتابونوستا خلاف تي نو دای جواب لسم کې کای وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ آګه چې اختلاف وکړ تاسو په یوه کیسه شينا پس فیصله دایې اله الله کتاب د الله تادا د الله کتاب لا عام کتابونه خلاف تي خدای الله کتاب سره به ګورو کده الله د کتاب سره برابر و خو خپه هاو کده الله د کتاب سره برابر نه نو. نو بیا مونږه غاغنه دارنګه د دې دویم جواب د دې اعتراض دویم جواب بیا په 15 سم کې ذکر کایي فلیظلی کا فضو و قیم وَلَا معو أَهْوَاءَهُمْ والله ت الط هوا فلیظې کا فضو پس په طرب دې توهید باندې بالا ته خلکو لاه او کلکشالهکهسم چې تا تهه وکم کولی شي او اووا چې مانذا ما وړ دی معپ سبانې چېرالی ګلجلله تااللا من کتاب د ما تجلکم کتاب را لګل دې زما پغې ایمان دې او زه دکې طرف ته دعوت ورکوم کم چې ما ته زما د رب کتاب ذکر کړي نور کتابو نذ سکوم دارنګې د دې بیابل جواب دریم جواب ده دې او ولسم کې ولسم کې آرام کتابو نستا خلاف دې نو دارې دریم جوابو الله الذي کتاب را لګل دی الله ذات چې را لګل کتاب بالحق د پاره د زائرولو د حق والمیزان او د پاره د تول را لګل دی د طول کتاب د تول کتاب را لګل دی قران په دې باندې فیصلہ دا بد الله په کتابی دا لنګې سلورم جواب دغه سوال ا ذکر کای بیا 47 کې تاسو وګورئ آیات نمبر 47 استجیبوا لربکم من قبل ایاتیہ یوم اللامر ادلهم من الله قبل تیاو کای دخل رب ماکه ده دینا چرائش تا استاد دا ساو راز نه بي نه بي واپس کېدل داغه د طرف بدل lana دا lana بیا سو واپس کېدل نه او نه بي تاسو د فارا څخه زیاده فنا او نه بي تاسو د فارا سوق بدل انکه سوق مغیرا یا من نکیرن س انکار مفید س انکار بدل بیا چې پاید در کې هغه انکار بیا نه شي کوله نو دا الله حکم اومنه کم چې الله ویلی د دانا چې نورو کتابونو سويلی دا رنګ ده د دې پنځم جواب ਆ بیا ذکر کئ آیات نمبر 52 کې وا کذالک او هینا الایکا روح هم من امرنا ما کنت تدریم الکتاب والالایمان وکذالک او دا زمون کمال دې چې وای کړي دا مونږ تا د قرآنی کریم د حکم خپلنا و ما کنتا نویت و تدری چه پویده مل کتابو چه سشیده کتابو علیل ایمان او نه تفصیل ده ایمان ولیکن جعلنا ہو لیکن اگر زمانگا دی قرآن کریم لرا نورن رنا نه دی بیهی من نشاو من عبادنا هدایت که مانگا پده سرا آچاتا چه خوخش زمانگا ده زمانگ ده بندگانو نا تا زمانگ کار ده چې چاته په هدایتو کو او قرآن کریم د هدایت ده پار رالی گلده دانا چه پنورو کتابو نو باندهو پیسا لے کے نو دا دویم سوال چه عام کتابو نستا خلاف تی او دا دیده پنزو تریکو سرا جوابو که چه پیسالا کیگی چه پیسالا کیگی نو دا اللہ پا کتاب بکیگی پیسالا چه کی پیسالا چه کیگی دا اللہ پا کتاب بکیگی نو ایام کتابون استا خلافتی ای با خلاف در سوال او داری جواب در سوال دا یار عام علماء استا خلافتی عام علماء د خلافتی نو داری جواب چې دا زدیان دی عینادیان دی بغص پا ما خکڑی دی وما تفرقو ایلا من بعد ما جاہم اولا علمو آیات لمبار سوار لسم کې اختلاف نه دې کړې د خلکو تفریق نه پیدا کړې مګر پس دا چراغ له وای تا ایلم د زدنا زد نه پمابند دوی دو کې زد وجنه اختلاف کړې ز دېان دي دی عینا ديان دي دی دویم سوال د دریم سوال بل جواب یا جهارام عام علما ده خلاف دي د دویم جواب بیا آیات لمبر یا وشتم کې عاملهم شركاء و شرعوا من الدين ما لم يعظم بالله ايداي د پارا شریکان ديچ جوړکړل د مقرکړل د ديد پارا د دين نا هغه شه چ حکم نه کړي الله تعالی پاي باندې شرعوا ابتداوا د ځان یې ورل جوړکړل د دين نا هغه چ الله پاره حکم نه کړي دا هدي ځان لنور شریکان ګرځول دي الله لاله ګلره او دای دایچ کاندن د ځانبه کې جوړول کینې د امولیان چې عام کم خلاف دی د مسلې توحید نه دا ځیان او انادیان دی او د ځانه بدعت جوړ کړی دی تا درې اعتراضات په دې صورت کې دفا کړي او دا مقصودی غټ غټ سوالات دي او لس دلایل عقلیا او ور سره سره دلایل نقلیه عام ذکر کړي او زواجر دی کثرت سره او تخفیف او بشارت مران حامین سین قاف الله اکبر تفصیل ده دی ماویه رضی الله تعالی عنہ ابو ماویه روایت کوي وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منبر تا او خطا نو وی فقالیا ایو الناس حل سمیا منکم احد رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر حامی میں حین سین قاف و ای خلق تا سکیوتن د نوی علیہ الصلات والسلام نا تفسیر دو حامی میم سین قاف اور ادل دے او کنا عبد الله ابن عباس را ٹوب ک ویف انا دے وی وایا وی حامی د انم دے د اسماء دو بار ایت وی عین وی دائن نا مراد اگتا كي عاين المولونا عذاب يوم بدر آغة كي شاعة عرول وفرس ده بدر بانده نو آغة عذاب ولده عذاب ولده وي سين نمراد صده وي ده سين نمراد صده يا عالم اللذين زلمو اي من قلبيا قلبون وي ده قاف نمراد صده نو عبدالله ابن عباس غلشو نو عبو ذر رضي الله تعالى نهو فاسده او ده غسده نور طوله تفسيرهم دعا سيوه كه حام ميمنا مراد نم ده ده اسماء و ده باري طالانا عيننا مراد ده چه معايا نده لدل ده عذاب ده آه آه چه په بدر كه کم عذاب آشا كه انكو لدلو او دسين نمراد ده كه سي عالم اللذين ظلموا اي من قلبين قلبون خوه قاف نمراد ده اغوه قاريان تم من السماع تغشن ناس او آفت وېداسمان نه چې راځي او خلک به پټای دینه دا مراد دی الله کذا لیکایو هی اوس دا سوال جواب کذا لیکایو هی و ال الذین یاران کتاب تموتفریده تی आवाजې او دا د زمانه د جاهلیت یو ظلمو دا یو ظلمو چا غي بدای وېته یوازې او متفریده وسوم چې څوک مسأله توحید صفه بیانې یره د تفرودات تي تفرودات هغه عام ګرځولې ده تفرود نه دی وایا د کذلک یوهی داننگے وہی کڑیدا تاتا وکذلک یوهی داننگے وہی کڑیا تاتا و من قبل کا چڑواندی استانہ اللہ اللہ مہربان بادشاہ العزیز چزو رور دے ال حکیم حکمت والا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اول دلیل عقلی خاص دے اللہ تعالی پے اختیار کیدی اسو چھ پاس منن کہ اسو چھ پاس مگر کیری و دا اللہ تعالی زور ور دا اللہ تعالی ای بادشاہ تا کا دسماوا تو یتفطرنا بیان د مذمت د شرک او بیان د عظمت د باری تعالی یعنی د برا طرف نا سریشی والی لجل شرک دواج د شرک نا او يال لعظمته دو وجه دو عظمت دو باري تالانا والملائكت و فرشت يوسف بخونا تسبیح بيا نوی بحمد ربهم تستاینی دفرور دیگار اخفل سرا و يستغفرون او بخش شواري لمن في الارض دفارة د آغا مؤمنانو چفز مکا کی دي لمن في الارض معنى ما اوکلا دفارة دا آغا مؤمنانو دا معنى آغا ایمان زحاق کرده او دا معنى آج کم دے نمایماں سُددی کړه دا او قرطبي رحم الله رانا کل کړه دا غوي لیمن فل ارض منالمومنين او تفصيل د دې ا سوره مومن آیات نمبر 130 ويستغفرون للذین آمنو ا مومنان د فردا نه چي دوه هر مشدک او دار چا د دا پاره غاړي نه نه د مومنانو د فرها الا خبردار ان الله بشک الله تعالی هو الغفور الرحیم د دې بهونکو مهربان او الضی ناتخذو من دونه زاجرو او الضی او آ که سان چې جوړکړی ما سیوار دی الله تعالی نا اولیا نور کار سازان نو الله تعالی نه غباندې پدای باندې واما انت علیه بوکیل نیتا پدی باندی زموار او نیت پدای باندې ذمہ وار وکذالک او هینا ترغیب دی قران کریم تا اوول دا چې دليله وحیم ده او دا دیم جواب ده د اول اوله شوبه او دا ولې ترازیرا ته متفرد دي متفرد نیمه قرآن دیرا سخد اللہ کتاب وکا ذالک او داز من کمال دی وحینا چو وحی کڑی ومن گتا تا قرآنن عربی دو قرآن عربی جبکی دیده پارا چو او یاروی تو ام القرآن اصل دا غکلو ومن حولها او طول دنیا ومن حولها او طول دنیا دو مانا چو طول دنیا مراد دی دو مانا کڑی دا اللہ با ابن کسیر ایمین سائر البرا دی و غربا شرق او غرب تمام دنیا دا معنا ا چې کوم دی نو ایمان قرطبی کړی دا او مین سایر الخلقي تمام مخلوقات او دا معنا چې ټوله دنیا الله اکبر ا کړی دا امام بغوی او امام قشيري هغه وي لکه الله مروه الmani ذکر کړي جمیع اهل الارض يا دا معنا تفسير ماجدي کيم کړی دا او سره اس پاس کې بستیاں مراد نه دي بلکې سارا عالم مراد هه او بیا دمانه موزي القران کړه اول عرب اس کې بعد ساری دنیا ټوله دنیا ټوله دنیا او یره خلا د ټوله دنیا د پاره د تبلیغ کتاب چراغ له اوه ا دا اللہ کتاب دې د الله کتاب د انچ ډګوسلې او دا نه چې توي دی وځو متفردني ما سره قران دی او ټول <سؤال> دنیا دا تفرد نه دي دا ټول دنیا د پاره غل دي واتون زرا ویته یو ملجمه درځي د جمع کې دونا الا ريب فیا یعنی راز د جمع کې دو چې قیامت ته لا ريب فیه چې نسره ایشاک براتلو دا کی فريق تخفیف فريق فل جنتی او د لوی باپ جننت که یو او دلا بلاوی باپ جننم او ده او کچری خ اللله نو ګرزوللی بیا د لرا ی ټولګې ټول به محین ګرځلو خو جواب معدارطس کې تیر شو والله کللی امتیان در باندې کوئ کنا نه والله لیکن الله تعالی داخل میں ا چاله چخوا شي خپل می باې کې او ظلیمان نهبي د د دپارهېولینڅوکدو سوله نو سرنو سوکم دادي ته خو مندونی او لیا الله امیتاخزو ګوره زواجیرو تاحفیف دا به بالکل لازمې مرارن دي کثرت سره بیاځاجر ده امیتاخزو آیا جوړکړې دي خلکو ما سیوال الله <سؤال> تعالی <متحدث> <سؤال> نور کار سازان فالله هو هو الولیو <سؤال> فص الله تعالی هو الولیو اغه دې کار سازو دا اول صفت د الله او ګره فالله هو الولیو دا دیم دلیل عقلی فالله هو الولیو پس دا الله تعالی دا الله دکرساز او هو یوهیل موتا او دا الله تعالی ژوند دی کوي بامړو لارا او هو اول صفت د باری تعالی هو الولیو دیم صفت د باری تعالی هو یوهیل موتا دریم صفت وهو على كل شيء قدير ودا الله تعالی پر یو شی باندې قدرت والده وا مخترفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا بل سوال دو مو چیر عام کتاب نست خلاف تی کتابونه دی مخالفتی نو دغه جواب او ما اختلافتوم اجه حکم اختلاف کړی تاسو پر اختلاف وکي تاسو په یو شي کې او ما اختلافتوم اجه اختلاف کړی تاسو په هیپا کې من شیند سشنا پس حکم او فیصله دغه ال الله کتاب د الله کتاب د الله تدا د کتاب لا وېرا له شي د رواジナ عالمای ابن کسیرو هغه معنا کوي د سای باندې هغه وایي ا هو الحاکم فیه بکتابه وسنت نبیه صلی الله علیه و سلم علامہ ابن کثیر معنا کہ یعنی دا الله حاکم دے پدے کہ په کتاب فل سرا او سنت او د پیغمبر سرا پاره باندې په فیصله کیږي علامہ کی ابن کثیر وایي دا نه چې بل فاوزه یاره مونږه په کے محمد په فیصله کوي خارختی وایا په علم دا الله په کتابه په فیصله کې دا ال محمد دنه چلیږي دلا کتاب له په اساس لراړې المهنند نه چې دا المهنند په شانتي یو ډېر خلک راشو بیا ټول په زرګونو باندې نو عقیده کې په کروڑونو خلک راځما کا او چرایي اجتماعو کې دعاګې چليګین نو عقیده ثابتي د الله د کتابو د خبره متواتره نه د متاخرین الله کا او خلک راځما کا داری نه عقیده نه ثابتي دا وه المهنند باندې د علماء دیوبند تقاریز او هغه هغه کېډی کله د هغه نور کتابونو کې ټول خلاف دي د خبرو ټول خلاف ملاوي غره دي او چې کشیم کټولوم کړي او خټول په جمع باندې کړي بیا هم پا کې دانه چليږي او دوا نه در نه سلور نه پلا کا ولا مارا جمع کا دمو تاخير دا خو چې کله د الله کتاب خبره خلافې هغه نه منزوريږي قطعا نه منزوريږي دا الله کتاب لا به راړي او نه په دې باندې پلان کړي کلي او پلان کړي کلي دي فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ فَاسْتَيْقِلُوا بِكِتَابِ الله تَعَالَى زَٰلِيكُمُ اللّٰهُ دَاصِفَتُنْ وَلَا تَسْتَوْمْ الله د چرب زما دے رب زما دے علیہ توکل د په دی الله تعالی باندې باور وکړل دم او إِلَيْهِ يُخَازِي الله تعالی دونی به راګر زمازو فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ د باری او دریم دلیل عقلیم نه فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ پیدا کونکې د د encontro جاalalan kum gar zawali diista sur fara جا الای پینزم صفات جا الاکم ګرزولې استا سره فراده جن صد نفسونو استا سونه ازواج جن جوړا جوړا بیویانه و بی مینال او د ساروونه ګرزولې دي ازواج جوړي یزرکم فی زیات ویتا سره فی پدې تدبیر سره ز دات جوړی پیدا کړې پدې تدبیر سره فی پدې تدبیر سره تاسو زیاتې لیسا کم مثلی نشته رې په شان د الله اس یو شیئ د الله مثال نشته ده لا مثال له ولا مثال له ولا مثيل له د الله او مثال نشته ده الله دایش پغم صفته اوم صفته او هو السميع البصير د الله تعالی وريدونکه ده ليدونکه له ما قاليد السماوات تسلورم دليل العقل او اتم صفات دبارت تعالی له ما قالید السماوات خالق الله تعالی دپاری چابینا چابیا او د زما کې ای ابسوتر رزقا نه هم صفته ای ابسوتر رزق لمیه شا پراخا لسم صفته یبسوتر رزقا دنه هم او انه بكل شیانین دیس لسم صفات بشکد الله پر او خبردار دے شارع الکوم من دینه ما واسوا وینوها دا د اولي دریم جواب شو چې ګورته متفردي یاوازې یاوازې تم متفردي الله اکبر نو دا جواب او ګورلا ټول رسوب نه جاهلیت کې دا اعتراض دې چې تم متفردي نو اعتراض د زمانه د جاهلیت او سم په اکبر استبانې دغه اعتراض کیږي او کدا چه عام کتابونا ستا خلاف تی ستا کتابونا خلاف تی نو دار زمانه دا جایلیت او اترازو پا پیامر پاک بانده وزن پا معاہدی روانه دار اترازو نکی گی دار دره ما شرع عليكم من دين مقررت دي الله تعالى استا سرفا رد ديننا ما آ سوچ وصيتي کلو حکم کلو پاري سرا تا او آ سوچ و سو هي کړي تا تا ما قران در کړي بس پديواني پيسلا کوا والذ يواس مقررت دي حين چوهي کړي د من غيلي وما او آ سوچ حکم کلم غا پاري باندي ابراهيم او موسى او عيسى تا يعني آ دا او چي قائم کيتاسو توحيد لرا ولا تتفرقوا في دلا بازي مونکي پدې کې دين توحيد قائم کې دا دین ده او پدې باندې ټول انبيای کرام راغلو دا دین ده پدې باندې ټول انبيار راغلو ټول انبياو دا مسلو کړهوا چلا الاه الا الله لا اله الا الله نو ټول دا مسلو ده نا ال واجب اخوا چا سجود کړه نو اغه غید آغا زانه جوړ کړی دی او انبیای کرام ټول په مسالې د توحید باندې راغلی وو الله اکبر لقد بعثنا فی کل امت الرسولا ان اعبدوا الله تمام انبیا موږ په هر امت کې یو استاد له غلو په ان اعبدوا الله په دې مسالې چې او عبد الله او د او عبد الله اما مقصد د انبيای کرامو بسو چې ټول انبیا په باندې اجماع کړو او اجماع لکه څنګه چې علامه ابن ذکر کړو مولا علی قاری رحم الله ذکر کوي الله اکبر چې وايي د ټول انبیانو اجماعي تور سرا دیر پار راغلو دیر پار چې د دیر رد وکي چ خلکو شپاره سیان گر زولیدی او وای چې دا من دای تا او دی الله تا وي نو ام بیا او بده او بو دو چغه چې ولا ابر رد پاره وا کبرو اهل المشرکین گرانیږي په مشرکان باندې ما هغه مساله د توې د چې بلې ته ته خلق لرا په طرف دای باندې الله تعالی چون کوي الیه خپل ځان دمناسو کوي شاو چفه شی ویاه دی و ہدایت کوي په خپل طرف باندې من آ چاته نه بتوالوی وا ما تفرقو الا من بعد درې متراز او دا جواب جوابي عربی عام علماء استا خلافتی عام علما دې مخالفتي یاره مخالفتي دا اوسم دا سوائی دا زمانه دا جایلیت دا اعتراضاتونا یو اعتراض داؤ یہ عام علماء دا خلاف داغه جواب وما تفرقو دا تفرقا خلافی نا اللہ ما تفرقو دای تفریق او دالنه نه جوړ کړي خلاف نه کړي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا اغینا چراغ له دې دایتا دا علم ایلمو تخرغ له دې اخپو شو دی لیکن داغینا پس اختلاف کړي دی والي باغیم بینهم اختلاف کس نه ډالا تفرقو علماء کرام نه کیون کب ڈالا من بعد ما جاهم العلمو چخ دلائل ورسحرالل اور کیون ڈالا بغیم بینهم دا وجه دا زدنا ظالمان دی زد یان دی کنا د زد دا وجه نا دا یهودو خسلستون پا کراغلی دی وَلَوْلَا کَلِمَةٌ او یاروی عذاب پی ولی نرا زنداغی جوابو وَلَوْلَا کَلِمَةٌ کَچَارِ نَوِهِ کچاره نو ہے پیسہ لد قیامت سمہ را شویواده طرفه درپستانه نه اغانی تی مکرری پوره نو خا ما پیسہ لبا کله شو اپ ما بند دای کی او به شکه کتاب چور کله شوی ده الا رپ میراث کی کتاب مین بعدهم پس د دی باغیان نا لفی شک کن هم های پشکری مین هود دینا مریب لگ شک شک در شک مریب بی قرارا فلی ذالک فدو واستقم دا دویما جواب د دې دوي مې شوبه دې و شوبه سوا ام کتابونه د خلاف دې نو د دې مې شوبه دې جواب فلی ذالک فدو واستقم ما قل امنت به مان زل الله من ما پا کتاب ایمان راول دې چې کوم کتاب الله را لګل دې دا نه چې بس تاسو کوم کتابونه را لای فلي ذالک فدو پس په طرف دې باندې فدو بلته امر اوله بالاته خلکو له و قیم دویم امر وسته قیم او قایم شا لشا لکهسم چوکم کولشيتاته واللا تته بیا امرے شرعیہ مھا دسرف نہ فی امرنہ نوما ولا تتتبع اهواهم او تابع داری من قواد قائشات وددی وقل امنتو درے سلورم امر او یا چی مان راولے ما پاسہ باندې چرا لگی دل اللہ تعالى من کتابین د کتابنا کم کتاب الله اللہ راولے زما پے باندھی تاسو دے تا سوچ کم دزانہ جوړکڑی دی او ده زانمو کتابون راولی دی تحریف او محرف عبارات موراولی دی زداغی زیموار نیم زداغی زیموار نیم و او میر تو پین زم عمر و او میر تو حکم کلشه دی ما تالی عادل بینکم چین صافکم اپا ما بین ستاسو که اللہ ربوناش پا گم عمر اللہ ربونالتالا رب زم انگا دی و رب ستاسو دی او وم عمرو لا لعابلنا زمانگا پارا بدلا دا آمالو زمانگا استاسو دا پارا سزارا دا آمالو استاسو لا حجات ب televisو و بب انکم اتم امرو لا حجات ب warmنا نشتره جاغالا پر ما بین زمانگا پر ما بين استاسو کی زمانگا استاسو پر بین که اوس جاغالا نشتی الله اکبر امام قرطبی مانا کئی اگوی ولی لئن البراہین قد زہرت والہججا قد قامت فلم یبقی اللہ العناد زکاة دلائل براہین اگا ظاہر شوی دی او حجتنا قائم شوی دی, دی, دی دینا پسک صرف دینو اگا عنادی عناد دی تا سو منینا بس اس منا زیزمان خوال لرکی گئی دعا مانا روح المانی او اوی لحت جاجا ولا خصومتا ایلا حجتا لحت جاجا ولا خصومتا فیو بل بانده حجت بازی او جگرہ مناظرین ان نفس نشتے والے لئن الحق قد ظہرا حق ظایر شویده فلم یبقا لیلحت جاج حاجا پس با فیقات نشو د دلیل نیولو د پاره حاجته ولا للمخالفت محلن أو باقی پاتی دفارا محل او با فیقات نشو د مخالفت د محل سوا المقابره ولا اناده سوا د سین زری او د انادنا اوس د کشه پاته شوه دی موسم د ایتوایا لا حجتا بیننا و بینکم از اهل الحلواء والخانکو کرا چې ویچ دادی دادی د قرآن خلاف یای دا اجماع خلاف یای دا احادیث سحیحا کسی رو خلاف یای نوو اہل الحلوائی والخانہ کا دا دینا پس لا حجت بیننا و بینکم لوی مرتا دی وید لوی بیمان اگر که زانتا اہل سنت وید خو لوی مرتا دی او که دا کې چې که چه پنزور زر روپی بورکم پچاس تولمر د را راجا مکیدې نو اتوایا لا حجت بیننا و بینکم مرتدا د حلالې پیدا و استاپ پلیتی ظاهره شوی دا او دلایل قائم شوی چې ته د قران خلاف د حدیث خلاف لوی مرتدا وایا لا حجت بیننا و بینکم ا ټول خلق په جندله پدې نم مشورې کې کزان مشوره خامخه خا او په کول غواړي نجومات کې کای یو کې معراج کینوای مشهور بشي الله یجمعو بیننا الله تعالی با جمعواله راوالی په ما بین زمنګ کې الله با جمعواله راوالی یو ځایواله راوالی په ما بین زمنګ کې او خاص دی الله تعالی تا المشرغر دې د لیوا پسې دا والذین یحاجونا لا یرا د باغیانو د بغاوت ناروستو د نور خلکو بیا سګناو ناری پکسو نو دا غي جوابو والذین یحاجوننا او هغه خلک یحاجونا چې جګړه کوي په توحید الله تعالی کې مم بعده پس دا غینه استجیبا واللہو چې قبول تیا کړی شوی دا د باری تعالی د دلیل د باری تعالی د فارا چې قبول تیا کړی دا پس دا غینم څوک جګړه کوي نو حجتهم دا هیزا حجتهم دا هیزا حجته او دلیل د دی دا حیزه تون باطله ای باطلاتون اند الله مفسرین معنا کوي علامه ابن کثیر باطله پنس د الله باندې حجت ددایو او دلیل ددای پس د قبول تیا نه دلیل ددای با داهزتن باطل له اين درابين پنين ز پروردگار دې باندي والا عليهم غضبن او په دې باندي يو لوی غذاب ده والا هو ماذابن شديدو دې ده فرد دردناک عذاب سخت عذاب الله الذي درم درم جواب د دوي مشبه دویم سوال سو ریا نه عام کتابونو دي خلافتی تي لګنن شي وي وګورالم مهند نمني وګورا دا نمني داغه جوابو الله الذي لا اله الا هو هو الذي انزل الكتاب بالحق و الميزان اور الی گله د طول, دا دا طول, طول را کتاب و المیزان تواات و تفسیرش د پار د کتاب یعنی د طول کتاب د طول کتاب را لی گله کتاب د الله باندي با په فیصله کورا زا چې کم خلاف دی نو د اختلافی مسلو د حل د الله قران را لی دی قرآن بانده با پیسا لکو چه قرآن کس دی او احادیث کسی را صحیح حد محمد الرسول اللہ پاگے پیسا لکو وما يدريك اوس شي پوک تعالی لعل الساعه شاید قیامت قریب نسدی یستعجل بها الذين جلدی کوي په دې قیامت باندې آکه سانچی ما نراړي په دې باندې ولذینو آکه سان اا امنو چی مان داول مشفقون من هریګ دې دی قیامت نا و يعلمون اوفو دي چې به شکدا قیامت بالکل حق ده خبردار به شک آکه چې شک کوي په قیامت کې خامخادی په گمراهی لری کی د حق نا الله لطیفون دا پینځه دلیلی عقلی الله لطیفن الله تعالی پخلو بندگانو باندې روزی ورکیا چا لچوخه شی وا هو القوی لا تزود الله تعالی زو دا الله تعالی قوت او طاقت والے زورا ور بادشاہ من کان ترغیب د یریدو د فصل د اخرتو کر وان د دا د اخرتو حفظ الاخره ته اجر د اخرتو ن زد له و کوم گد د فصلا وندا عجر دا دا او اجر ده او هرچی آسوک ده چو خواه خوی ده آغا فصل کروانده اجر ده دنیا نور بکومنگا دلرا من ها داغین او نبایده ده فراپا خیرت کې من نصیب ناسک اسم ایسا ام لهم شرکا او شرحو لهم درم ایترا سو چیر او ام مولیان ده خلافتی ام نو داغی جوابو یا او شو چې دا باغیان دي دویم جوابې داده املهم شرکا آیاشتاره د دوی د پاره هغه شریکانو شراو چې بدعت جوړ کړی دي د دوی د پاره منندینه د دینه اغه صلیم یا زم بی الله چې حکم نه کړل الله تعالی به یې باندې الله تعالی په حکم نه کړې شرعو